Кіт у чоботях Німецька народна казка В одного мельника було три сини А в господарстві був млин, ослик і кіт Сини мололи, ослик возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив миші. Коли мельник помер, сини поховали його і почали спадщину ділити. Старший узяв собі милин, середущий осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе. Ох, і дісталося мені найгірше! «Старший брат буде молоти, середушчий їздитиме на ослоку, а що я, бідний, робитиму зі своїм котом? Хіба пошию з його шкурки пару рукавиць? Більш нічого». «А послухай на ну мене!» – озвався кіт. Він зрозумів усе, що сказав хлопець. «Навіщо тобі мене вбивати, щоб пошити пару поганих рукавиць із моєї шкурки?» Справ мені краще чоботи, щоб я міг у них між людьми вийти, себе показати, тоді я скоро тобі в пригоді стану. Мельників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить як людина. Але вони саме проходили повз шевцеву хату, отож хлопець викликав шевця на двір і сказав зняти скота мірку на чоботи. А коли швець пошив чопоти, кіт узувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, а зверху прив'язав шкворку. Щоб зашморгувати, закинув торбу на плечі і пішов на двох ногах, як людина з двору. А король цієї країни дуже любив смажених куріпок. Та ось піта, жодної куріпки не можна було спіймати. В лісі їх аж кущило. Та вони були такі полохливі, що жоден мисливець не міг і підступитися до них Кіт знав це і надумав зробити хитріше Прийшовши в ліс, він розв'язав торбу з зерном Шворку протяг по траві на кущі, а сам причаївся і став ждати Куріпки не забарилися, прилетіли, побачили зерно і одна по одній полізли в торбу ласувати коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за шворку і зашмургнув торбу. Потім швидко побіг, поскручував корібкам голови і, закинувши торбу на плечі, почимчикував прямо до королівського палацу. Барто гукнув. «Стій, куди йдеш?» «До короля!» – сміливо відповів кіт. «Ти що з дурів? Кіт, до короля!» «Та хай іде!» – втрутився другий. «Адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потриться об ноги та повиркоче?» Увійшов кіт до короля, уклонився низенько і сказав «Мій господар-граф!» – він назвав якесь довгий знаменитий ім'я «Передає вашій величності найширіший уклін і посилає вам ось цих куріпок, він їх щойно впіймав на сельце. Король дивом здивувався, Побачивши розкішних жирних куріпок, З радощів аж не стямився, І наказав насипати котові В торбу стільки золота зі скарбниці, Скільки той підніме. «Віднесеш оце своєму панові І дуже-дуже подякую йому за подарунок!» А бідний мельників син Сидів дома біля вікна, Сперши голову на руки І думав, що ось він витратив Останні свої гроші Котові на чоботи А яку користь матиме з того Аж раптом Входить кіт Скидав торбу з плече І розв'язує її І висипає золото перед хлопцем Ось тобі дещо це за чоботи Король вітає тебе І передає щиру подяку Молодий Мельниченко Дуже зрадів з такого багатства хоч і не втямив до ладу, звідки воно взялося. Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все. А на сам кінець сказав, «Тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи, і ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможний граф». Другого дня кіт гарненько, взувшись, знову пішов на полювання і приніс королю багато здобич. Так він ходив день у день і щодня приносив додому золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити, коли його воля, і гуляти по всьому палацу, де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню, коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А що б воно запалося? Сто плиха і королю, і королівні. Хотів піти до корчми, трохи випити, в карти згуляти, а тут на тобі, їдь з ними на озеро. Почув це кіт. Вискочив із кухні і щодуху помчав додому, до свого господаря Прибіг та й каже Коли хочеш стати графом і бути багатим То гайди зі мною на озеро, будеш там купатися Мельників син не знав, що на це й сказати Проте подався за кутом до озера, роздягся і стрибнув у воду А кіт узяв його одежу, заніс у кущі і сховав Щойно він упорався з цим, Аж їде король, А кіт як почне ламентувати, Та так голосно, Ох, найласкавіший королю, Мій пан купався тут очки в озері, А який злодюга вкрав його одіж, Що лежала на бережку, А тепер вельможний граф Не може вилізти з води, Бо голий, і як довго там пробуде, То застудиться і помре. Почувши це, Король звелів зупинитися і послав слугу назад до палацу, щоб привіз котресь із королівських убрань. Гаданий грав зодягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету, бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому коріпок. Королівна не поречила, бо грав був молодий і гарний, і дуже їй сподобався. А тим часом Кіт уже побіг далеко вперед, прибігає до великої сіножаті, а там сто косарів траву косять. Гей, люди, а чиї це луки? питає кіт. А це великого чарівника. То слухайте мене, ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете, що графові, а як не скажете, то будете побиті на смерть. І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої великої, що й оком не оглянути. А на тій ниві двісті жанців жнуть жито. Гей, люди, а чиє це жито? Чарівникове. Ну то слухайте, ось їде за мною король, то коли він запитає, чиє це жито, кажіть, що графове. А як цього не зробите, то будете всі побиті на смерть. Нарешті прибіг кіт до великого лісу, де триста дроворубів стинали величезні дуби на дрова. Гей, hey, люди, а чий це ліс? Та чарівника. Ну то слухайте, ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чий це ліс, кажіть, що графів. А якщо не скажете, то будете побиті на смерть. І побіг далі. А всі люди дивилися йому вслід перелякано, бо кіт був у чоботях і ходив як людина. Незабаром прибіг він до палацу, де жив чарівник. Сміливо війшов і став перед ним. Чарівник зневажливо зиркнув на кота і запитав, чого йому треба. Коли Незенько вклонився, кіт і мовив. «Довелось мені чути, що ти можеш перекинутися у всякого звіра, в якого лишень захочеш – у вовка, лиса чи собаку. Цьому я можу повірити, але не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину, от хоч на слона». «Це для мене дрібниця», – відказав чарівник і вмить обернувся в слона. «Оце так, а налево?» І це для мене ніщо, мовив чарівник, і став перед котом у подобі лева. Кіт удав, ніби злякався, і скрикнув: "Це ж неймовірне, нечуване діло, такого мені й не снилося, але ще неймовірніше було б, якби ти перекинувся в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку. Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги Чарівник аж розімлів від таких лестощів А вже ж, любий котику, я можу й це Приязно сказав він і перекинувся в мишку Та й почав бігати по кімнаті А кіт за мишкою хапнув її з одного стрибка І вмить з'їв а тим часом король із графом та принцесою їхали собі неквапом далі й приїхали до Великої Луки. А чиє це сіно? запитує король. Графове! гукнули косарі, як навчив кіт. Гарний кула землі маєш, графе, сказав король. Потім приїхали до Великої ниви. Гей, люди, а чи є це жито? запитав король. «Графове!» – гукнули всі жанці. «О, графе, то це ж не шмат земельки!» А тоді приїхали до лісу. «Гей, люди, а чиї це дрова?» «Графські!» – відповіли дроворуби. Король здивувався ще дужче і сказав. «Та ви багатий чоловік, графе? Я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси!» Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт уже стояв на сходах, і тільки на карета зупинилися унизу, прискочив, відчинив дверцята і мовив. «Ваша Величність, прошу вступити до палацу мого господаря Графа. Його така честь зробить щасливим на все життя». Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом, що був, може, більш прекрасніший, ніж його власний. А граф повів королівну в залу, що аж сяяла від золота і самоцвітів. А потім граф одружився з королівною, і коли помер її батько, сам став королем, а кіт першим міністром при ньому. Читала Костіна Альона Для соціального проекту книги, що говорять.